Meditace metá. Narovnáme záda hezky v sezení tedy buď na židli anebo v polotosu a uděláme několik hlubších nádechů a ještě hloubějších výdechů. Výdech je dlouhý, táhlý až dostracená, cítíme, jak s ním přichází do mysli klid a všecko se rozpouští, všechen stres, všecko odchází. Opravdu si zkusíme dlouhý výdech, zkusíme zavřít při tom oči a dlouhý, dlouhý, pomalý, táhlý výdech, až máme prázdné plíce. Ještě jednou. Dnešní meditace Meta by začala takovou takovým pří, vizualizací, takovou přípravnou, kdy si vybavíme nějakou věc z našeho života, kterou považujeme za zásadní v, ten, v tom negativním smyslu. To znamená něco, co nás opravdu nějakým způsobem zásadně vnitřně mohlo nebo se tak skutečně stalo rozhodit, nějakým způsobem skutečně traumatizovat, nebo mohlo, mohlo, anebo, anebo skutečně traumatizovalo. A my tady tu, tuhle tu věc si teďka trošku přitáhneme k sobě, co, o co tam šlo. Takže vstoupíme takže do toho trošku teď. Může to být z dětství, může to být z dospívání, z dospělosti, nebo to může být i z teď nedávná věc, něco trošku zása, opravdu zásadnějšího, jo, kde cítíme, že to není prostě srovnané, to není zahojené tam úplně. Tak nyní teďka tento okamžik si vybavíme takový opravdu veliký hrad z písku. Opravdu obrovský. Představíme si takovou kilometrovou pláž a na ní skutečně kilometrový. Hra, hrad plný věží a hradeb, strašně obrovský, vysoký a komplikovaný. A my teďka do centra toho hradu, na jeho hlavní nádvoří, a zkusíme postavit tuhle tu věc, tuhle tu událost. Jo, postavíme, postavíme tam tu situaci, kdy jsme tam byli, do toho hradu, teďka přeneseme ji tam. Takže vidíme tu situaci, co se stalo, nebo co se nám třeba i dělo opakovaně, něco, co, nás, co nám ubližovalo. A kolem zákulisí už vidíme všechny ty věže, už, už tam vidíme všechny ty padací mosty a, a různé budovy cimbuří a, a hradby a, a tak a jo a vidíme to tam v tom prostředí všecko tak. no. takže máme to tam na tom nádvoří a teď přichází déšť. Přichází déšť. mňouký deštík. A teďka my se díváme na tom nádvoří. Stojíme tam na tom nádvoří. A díváme se kolem sebe. A vidíme ty... Díváme se na hradby, na takové ty do kostkované hradby a na takové ty válcovité věže vysoké, taky dokola s těma ochozama, s těma kostkovým ohrazením kostkovým a, a okínky. A tak také vidíme, ty špičaté vyžičky a vidíme, jak pomalinku ta voda to začíná slepovat, dělat v tom takové jakoby fleky tmavé v tom písku. Začíná tam dělat takové prohlubně i, no, jak ten, ten mokrý písek je těžší. A vidíme to všude kolem sebe, najednou ty fleky. No. a teďka ono nám prší i dovnitř do toho našeho traumatu. Jo? Tam to taky, taky nám to tam dělá ty fleky. Taky nám to tam slepuje ten, slepuje ten písek. Počkáme ještě chvíli. Jo, dív, odehrává se to v našem srdci. Jo? Vidíme to tam, jak to tam skutečně i ty, i ty účastníky těch věcí, co se tam děli, vlastně všichni už jsou z pískou v tuhle chvíli. To znamená, pokud nám někdo ublížil, nebo pokud nám třeba někdo nás zradil, nebo nám e, opravdu i nějak fyzicky, nebo duševně, a tak dál. Všechno, všechno i ty situace, už co tam jsou, tak už jsou v tuhle chvíli z písku i ty postavy, nebo jedna postava, nějaká zásadní, jo, co nám, všechno, co nám způsobovalo ty zranění. A už je to, už to začíná být také pomalu flekaté a už to, se to slepuje tou vodou. No už je to zastavené, už je to, jako, už je to jako když stopneme video, pauzneme a už je to, už to stojí teďka. Už je to jenom z písku. Jo. Tak. No a ten déšť začíná pomalinku zesilovat a skutečně už se narušují e, ty tvary. Jo, narušují se ty střížky, střechy toho obrovského hradu jo, a vlastně všechno to tak jako splyhává. všechno to tak pomalu, se si to lehá tou tíhou té tí vody, jo, už tam vidíme i nějaké tu a tam někde se to protrhává, i ty předěly a zítky už se boří, a, a už se tam, tam provalují i potůčky, malé čůrky vody. Jo, se tam objevují a už ty tvary se výrazně zaoblujou. Jo. A i v tom našem traumatu na tom nádvoří, i, ta, i ty postavy, i ta, i ta hlavní postava, nebo co tam, kdo tam je nebo ty ty věci, které tam stojí kolem, tak všechny už jsou také na napůl jakoby splihlé a zakulacené pomalu. A už vidíme, jak se to pomalinku zaplavuje všechno tou vodou pomaličku. K tomu se ještě zvedá teda příliv, takže... Už ta první voda toho přílivu se dostává pomalinku za ty hradby taky a už se to tam vymílá. Už se nám tam ty zdi začínají pomalu hroutit. A teď už se opravdu rozpršelo hodně teda. Takže v tuhle chvíli už je, už je to kompletně splihlé. A vlastně už ty tvary už jsou těžko rozpoznatelné v tuhle chvíli. <těk> Všechny ty věže a ty, ty hradby to už všechno padlo a už to je v podstatě se z toho stává jenom taková hrouda s různými, s různými pro, prohlubněmi, kde se teda ta voda drží nebo protéká a stejně tak i na tom nádvoří už to je v podstatě ani nevypadá jako nádvoří, jenom jako taková jáma. A v té jámě ještě tak něco jako nějaké tvary, co tam ještě stálo z toho traumatu, tak, tak to už, už jsou to tak jenom takové jakoby kopečky nejasné, valouny. A teď už jenom opravdu ten příliv a ta voda, která tam ještě přichází z toho přílivu každou tou vlnou, už to omílá a vlastně bere si ten písek zpátky do toho moře pomalu, takže se to vlastně všechno splavuje. Jo, s každou na další vlnou, prostě ten, ten písek tam ubývá jo, v těch místech, takže to všechno vlastně pomíjí a odnáší se to pomalinku. Sledujeme celý ten proces. Teď už opravdu teda už na té pláži zůstávají jenom takové jako hodně nevýrazné zbytky takových hrbolů se dá říct. A představujeme si další období nějaké dny, týdny a měsíce a vidíme, jak se to krásně všecko vymílá a všecko to odchází pryč už už je to vlastně, už je to úplně zarovnaná, ta pláž už je vlastně jako byla a nikdo by nepoznal, že tam něco bylo kdy, jo. už je to nádherně jemná, jemná rovná pláž, která tak zůstává prostě stovky tisíce let, desetitisíce, tisíce možná miliony let prostě, jo. trošku mění to pobřeží, svůj tvár, ale v už je to úplně navždy pryč je to... Jo, nemá to už žádnou esenci, žádnou podstatu. Vlastně ten písek je už jinde. Je to všechno už jinde, je to přerovnané a odplavené. A prostě nezůstává tam nic. No, takže takto moudře, moudře prostě nahlédneme na, na to, že vše, co prožíváme v životě všechny události ať už špatné nebo dobré mají tuhle povahu vlastně, které z nich zanechají určité stopy v nás určité otisky určité vzpomínky které se můžou vyvolat někdy. Ale ve skutečnosti už to není realita. No, už je to jenom dávný otisk, který prostě sám se mění, sám pracuje, sám pomíjí. A ještě různě většinou si ho dokreslujeme, ještě než úplně pomíne. Takže to, co je teď a tady, to je vlastně ta největší krása. A to buďme nejvíce vděční. A proto si teďka popřejeme sami sobě, když jsem šťastný, když jsem volný. Když jsem šťastný, když jsem volný a nezatížený. Když jsem šťastný, kež jsem volný a nezatížený. když se umím o sebe dobře starat a je mi dobře, jsem ve světle, v radosti, když se umím o sebe dobře starat a jsem volný, jsem ve světle, jsem v radosti a jsem šťastný. Každou dovedu být vděčný za všechno, s hlubokou úctou, za každou věc a i za utrpení, který a, vlastně prožívám, který mi, mi přišlo v životě, protože to utrpení mě posiluje a to utrpení je, je očišťující. No. Utrpení nám ukazuje cestu, kudy jít, kudy nejít. Utrpení ukazuje povahu světa, ukazuje naše ulpívání, naše ego. Takže je to velmi, velmi potřebné a důležité v životě. A já za to moc děkuju. Děkuju za všechno to utrpení, děkuju za za to, že jsem mohl projít takou cestu, jakou jsem šel a že jsem mohl poznat ty <coughs> osoby a situace, které jsem potkal. Pravdu mám hlubokou úctu ke svým rodičům, tomu, že mě vychovali a mám neskutečnou úctu ke všem, ke všem učitelům, ke všem dětem, který mě učili své bezprostřednosti a ke všem šťastným lidem, kteří mě učili své volnosti a všem moudrým lidem, který mi učuje moudrosti. Prostě cítím opravdu vděk za to, že jsem tady a teď a že je tady, mám tady k dispozici i něco k jídlu a, a prostě ty lidi, kteří mě mají rádi. Takže to je obrovský vděk za všechno, za každou věc a kež si toho z toho dokážu vždy, vždycky uvědomit a pokaždý každý to, to to skutečně tak srdečně brát a, a tak. Hm. Kež i ty ostatní jsou šťastní a kež jsou volní a nezatížení. Ostatní bytosti vpravo ode mne a ty bytosti vlevo ode mne. Bytosti přede mnou a bytosti za mnou. Bytosti pode mnou a bytosti nade mnou. Kež jsou šťastní a volní a kež moudrostí pochopí právě význam všech věcí, které se dějí a pochopí význam trpení a význam, význam vlastně i, i těch špatných věcí a těch, i těch vlastně lidí chybujících a, a vlastně vidí to jako cestu kež, kež to nevidí jako křivdu, jako bolest, ale vidí to jako součást cesty, jako možnost se učit a mají k tomu vděčnost, mají víru prostě ve vyšší princip a jsou naplnění srdcem a mají, mají vděčnost a pokoru hlubokou. Až jsou šťastní až jsou volní všechny ty lidi, všechny ty děti a jejich učitelé a všechny zvířata. Tady máme ovečky na záradě, ty ovečky a všichni prostě, všichni ti ptáci v těch, těch stromech, v tom listí ševelícím a... a všichni ty ptáčci i ty, i ty zvířata v lesích když jsou všichni šťastní a jsou volní a mají se dobře když je jejich srdce naplněno velkou láskou a velkým soucitem Velkými mírem a současným. Když já i oni všichni záříme velkým krásným světlem, které vychází z naší hluboké lásky a pochopení a z naší moudrosti, kež dokážeme využít všechnu naši sílu i, tu, i těch nízkých vibrací a transformovat ji a vynést ji do světla, vynést ji nahoru. Aby, byla pro, aby zvyšovala vibrace světa, aby přinášela pokoj a mír, aby přinášela lásku a pravdu. jsme šťastní, keď jsme volní.